Судилася мені з благодаті упосліджена роль літописця. Занадто мудрий, щоб битися, занадто дурний, щоб не битися. Я записую історію поразок і перемог, не здатен їх відрізнити одні від одних. Хто дасть мені очі єврея, щоб бачити чітко і виразно, що насправді означає сьогоднішній тріумф чи приниження? Хто дасть мені божественну незворушність ксавроса? Щоб не осліпнути від краєвидів, які переді мною розстеляться, я від самого початку мав рацію. Він лиха, дуже лиха людина. велике розкривається в малому. Якби я був фотокореспондентом, я зробив би йому світлину. Чорнобілу. Ракурс проти сонця. Коли він із зовсім бездумним лицем та сонною лінією у темних очах Жує хліб зі смальцем, згорбившись навсидячки на пеньку, тримаючи рукою бутерброд біля рота, у чорній майці та заляпаних болотом камуфляжних штанах. І витріщається на екран невеликого переносного телевізора, що криво стоїть на пеньку перед ним. І на цьому екрані лікарі в білих скафандрах виносять зі зруйнованого шпиталю страшенно обпечених жертв московської бомби. Уже приречених на певну й скору смерть від променевої хвороби. Діти, іще менші діти, згортки кривавого лахміття на ношах, з якого тут і там стирчать кінцівки без шкіри. А він жує. Він витріщається, витирає вуса червоною долонею. Він їсть, їсть, їсть, їсть. «Їсть!» За одну цю мить, за той хліб зі смальцем, він мусить смажитися в пеклі до віку. А коли я його про це спитаю, коли я його звинувачу, він, нахабно осміхнувшись, спитає у відповідь. Скільки то мільярдів глядачів щодня бачать такі образки за сніданком, обідом та вечерею. І ніхто з них навіть не подумає про страждання жертв. Знятих, по суті, задля прибутку рекламодавців каналу. Я, щоб бути чесним, зрівняю його з ними в отій нечулості. І тоді він буде вже на півдорозі до повного виправдання. Тому я не питатиму. Власне, тому це так потворно. Я взагалі не мушу його ні про що питати. На кожне запитання, яке в мене є, є в мене і відповідь. Ксаврос Нічого нового мені не сказав. Не вигадав нічого оригінального. Я почуваюся так, ніби від самого мого народження він сидів у мене в голові, десь там ззаду, захований у тіні неусвідомлюваних бажань і жадань. Він не каже, чи не лихе. Він каже, чи не з розмахом. Він не каже, кривди. Він каже, не забувай про власні кривди. Він не каже «бреши», він каже «не зважай на правду», він не каже ненавидь. він каже «не люби», він не каже «живи», він каже «зберігайте віру», він не спокусник, що лукаво спроваджує до лихого, не з тих боягузливих і медоточивих у подобі рудого лиса, він не намагається тебе ошукати, не зводить на манівці. Не пропонує легких насолод. Зрештою, він сам зневажає лестощі. Він лише дає тобі усвідомити власну малість. В унісони з голосом сумління він повторює. Ти міг би краще. Ти міг би вище. Ти міг би далі. Адже ти справді вартий більшого. Треба лише трішки зусиль. Це завжди лише трішки. Ну ж, бо... Доклади зусиль, сягни, поглянь гору. Бачиш оту вершину, щоб здобути? Бачиш оту утопію, щоб утілити? Бачиш оте зло, щоб виправити? Бачиш країну, щоб визволити? Він вказує лише на стрімкі кам'янисті стежки. Мало хто на них ступає. Зазвичай ідуть геть із соромом, відводячи погляд, з презирством до самих себе. Пам'ять про втрачену нагоду величі потім отруює їм життя. Людство складається з маленьких. А поклади Олександрів Великих, Наполеонів, Сталінів, Чингісханів Святих Стефанів, Роландів, Дрейків скромні. Можна легко перелічити прізвища тих, хто здолав цей шлях до кінця. Немає значення, з чиїм ім'ям на устах вони йдуть. Зло не в ідеї. Зло в них, бо зло є в кожному. Але вони, наче дракон поруч із мурашкою, як сонце на тлі свічки. І таке їхнє зло. Я бачу його тьмяні хвилі, як вони безугавно перекочуються в ксаврасі зліва направо і справа наліво. Напевно, Є в ньому й великі глибини чистого добра. Певно, що є. Та для мешканців Москви це мала втіха. І тому я кажу. Він лиха. Лиха людина. Я не зазиратиму в його наміри, бо там побачу лише Польщу. Я бачу цих дітей у Москві. І бачу його, як він жує хліб. І цього мені досить.